Eh, mulangua kumina sabah laadukulu aljannata manla yaamanu jaruhu bawaikahu mulangua kumina nasema kuwa hatu ingia peponi yule ambejraniwake hatu salimika na mauvuyake ama na mabayake anasharizake anabihurirata rabia allahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala, tumesa allahu alaihi wasallam amesema Eh, la Yadokulu aljannata Kuma nasema hatu ingia piponi Manla ya amanu Jaruhu, bawaiikahu Yule ambaye Jirani wake hatu kuwa ni mwenye Kuwa na amani Na ubaya wake Ama na zake. Na hii nathan katika Ile hadithi ilotangulia Ya kueleza kuhusu hakiza Jirani kuhusina haja Ya kuregelea Lakini jambo ambayo nitalilioiongezeto wa kidogo ni kuelewa ya kuwa <coughs> jirani mauulemu amegawanya jirani kwa viwango vitatu Kiwango cha kwanza ni jirani ambaye ana haki tatu haki ya kwanza ni haki ya jirani haki ya pili ni haki ya kuwa ni mislamu mwenzako na haki ya tatu nikuwa ni katika jama zako huyo anakuwa ni mwenye kupewa kipaumbele na kutangulizwa na wema wake umfanyi zaidi ya wengine na wapili ni yule ambaye ana haki mbili ya kuwa ni jirani alafu ni muislamu lakini sija jamaako huyo pia ana haki mbili wema zaidi kuliko yule ambaye ni watatu na ule watatu ni ule ambaye ni jirani pekee yake ambaye si muislamu na pia sikat katika jamaa zako huyo pia bado na haki kumfanyia wema kwa ya kweti jirani ambaye tunakusudia hapa lazima awe muislamu ama weni jamako la, bali muhimu ni jirani basi indakia umfanyia zile haki ambazo anastahiki lakini sasa kinapuzumzia jirani na manisha kuwa yule ambaye nyumba yake inakaribiana na nyumba yako ikiwa uu naishi kwa nyumba yako binafsi ama ikiwa naishi kwa nyumba za kupanga na zina milango mingi basi ule ambe mlango wake unakaribiana na milango wako uu jirani ambaye anatangulizwa kuliko yule ambaye siko baada yapo kwa jirani baadhi ya mola mo kuwa ni kwa kiwango cha jirani 40 wote njirani kwa upande wa kulia, upande wa kushoto, mbele, nyuma na kama kwenye gorofa, pia juu, chini wote hao ni majitani mtakiwa ufanyie wema lakini sasa katika ile kuwafanyia wema watanguliza yule wa karibu kisha ule wa karibu kisha ule karibu kuendelea mpaka mwisho Hiyo ni katika wema ama katika ubaya hiyo moja kwa moja haifai kuwafanyia ubaya sawa sawa awe ni jirani ambaye si muislamu ama awe ni jirani ambaye ni muislamu ama awe ni jirani ambaye ni jamaa na ni muislamu wote hawafai kufanyia kuwafanyia ubaya Na hapo ubaya haikusudiwi ha, ha, kuwa ni jirani peke yake Baada hifai kufanya jirani ubaya kama vile pia hifai kufanyia familia yake ubaya watoto wake mkewe na pia haifai kufanya ubaya hata kwa kufanyia e, mali yake kama labda kufanyia kukuzake ngombe zake gari yake naelewa vitu kama hifani ubaya wote ambao utakuwa umefungugamanishwa na jirani wa maisha yake hafa kumfanyia vingine hivi utakuwa unapata madhambi kwa kufanya hivyo madhambi ambayo zaidi kuliko kufanya ubaya huo mtu mwingine yote ambaye katika majirani. Hadithi eh, mlango wa 18 babu min imani taghiru almunkari bil yadi wal lisani wal qalbi. Mlango ambao nazungumzia kuhusu miongoni mwa imani ni kuondoa na kubadilisha munkar ani wovu Naubaya. ubaya biliadi na kutumia mkono na ulimi walqalbi na komoyo. moyo Antariq ibn Shihab radiyallahu anhu qala awwal qala awalu man badaa bilkhutbati yawmal alaidi. qabla salati Marwan. Anasema Tariq ibn Shihab yakuwa mwanzo kabisa alianza kufutubu kabla ya salat ya ambao sisi tuna hiyo ni kwa siku nitakiwa swala ianze alafu wadai lakini anasema kwa awwal man manbada bil khutbati wa mwanzo ambaye alianza khutubu siku yaidi kabla salati kabla kuswali maruani, ni marwan faqama rajulun sasa tafanya hivyo Akasmama mwanaume mmoja Fakala, akasema as kabla al Solan kabla hutba. Fakala Akasema Kad turika Ma Hunalika. Kad turika Ma unalika Hakika imachwa huko anhilu ambali wasema charil shachua Fakala Abu Saidi Sasa Abu Saidi yakasema Alposikia huyu Almuambia huyu marwan hivi. Amma hada ama huyu aliesema hivi faqad qadha maalehi bila shaka ametimiza na ametekeleza kile ambacho kilikuwa juu yake ambacho nikusema nini nikusema haki kwa ulimi wake samitu kisha abu saidi akasema samitu rasulullah alimsikia mtume rahmana man zifikia akula akisema mar'a minkumunkaran yeyote atakaye ona miongoni mwenu Munkaran, uovu Unafanyika Fali yugayiruhu biyadi Ni aubalisha ule uovu Kwa mkono wake Failla miyasati, ikiwa hawezi Fabilisani hibasi kwa ulimu wake Failla miyasati, kama hawezi Fabilisani hibasi kwa moyo wake Wadhalika, azo afu imani Na huo ndo uzaifu wa imani Wakua umechukia tu kwa moyo Na haukuweza kuchukua hatua kwa mkono ama kulimi yakubalisha munkaruo Asa hadithi hii ni hadithi ambayo muulama anaieleza kuwa inaeleza kuhusu viwango vya kukanya uovu ya kwa kuna kiwango cha juu kabisa ambacho kwa yule mwenye kuweza natakiwa tumie hicho nacho ni kuondoa ule uovu kwa kutumia mkono wako na nguvu zako na uwezo wako kama ni chewa manini Hasa kama hawezi basi hatua ya pili ni kutumia ulimi kwa kutoa mwaitha, kwa kutoa nasaha, kwa kukanya, kwa kukemea jambo hilo asa hawezi hivu, asa ndio uchukie jambo hilo kwa mwe wako na usilipende kabisa na hundu udaifu wa imani utazumzia faidi za hadithi badai tukamilishe kwanza hadithi na katika mlango. ana bilaibu na sauda radhiallahu anu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallamah, "Ma min Nabiyyin baathuhu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun." Rasemam tumeko hamna Nabiyyi aliyetumilizu fi ummatin wa umma wa kabli qabli qabli angu, illa kana lahu ispuqay alikuwa ana min ummati dani umawake hawariyun." Ani watu ambau Ni watetezi waki Na wafasu waki Ambao Wakunae kikweli kweli hawamwachi muachi Washida na raha Waashabun Na pia awe na Masahaba Wafasi Ya bi sunnatihi Wanauchukua Na kufanya kazi suna yake Waya bi amrihi Na wenye kutikileza amri yake Thumma innaa tahlufu Mimbadihim kulufu Kisha baada yao Ufatia watu, fulani <tuhi> Na haa watu, ambawa wanakuja yakuluna ni watu ambawa nasema, mala yafaaluna, wasiyafanya. Wayafaaluna mala yaumaruna, na wanafanya, wasio amrishwa. Famanjia hadaum watu hao, yeyote atakai pigiana nao jihadi, biyadi hii, kwa mkono wake, fahuwa muuminuni, kwa jihadi hapa sila zima kupigana kwa mkono vita bali ni kumonesha kwa kupambana nao yani kwa kuwa na kuwa e, fanya wawe sawa na wasiwe walivyo kwa sababu ni makosa yuli atakaipambana nao kwa mkono fahuwa muminu wa manja hada humbilisani fahuwa muminu na yuli atakaipambana nao kwa ulimu wake basa atakuwa pia ni muminu wa manja hada humbi kalbihi fahuwa muminu na atakaipambana nao kwa moyo wake Pia takuwa ni mumin Woleysa waraa thalika Minal imani Habbatu kardalin Nahakuna nyumaya Hayo matatu Minal imani Iman Habbatu kardalin Anipunje La kardal Na khardal Hapa nasema kuwa ni Nabtu sagiru Alhabbi Yudhrabu biya Almasalu fi sigar Anini tembe ama nipunje ndogo kabisa ni mmea ambao mbegu yake ni ndogo sana ambayo upigio mfano kwa udogo tasina maana kuwa utakuwa hauna imani ndogo kabisa mfano wa hiyo mbegu ama hiyo punje ya huo mmea <coughs> kala abu rafi anasema abu rafi fahadaktu abdallahi ibna umar فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله ابن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر. سأ. قال أبو راف أبو راف نسيم، فحدثت عبد الله ابن, ابن عمر، نكام حدثي حدث فيه عبد الله بن عمر، فانكره عليا، أكن قتلي حدث فيه أبانا، فقديم ابن مسعود، فنزل بقناتا، أكاوا ابن مسعود أكايندا Nazala Hani akaterimuka kashuka Bi kanatan Kanatan hapa mesema wadin Min audiyati al madina Ni bonde katika mbonde ya madina Alipo hinda pale Fastatbaani Ilehi Abdullah ibn Umar Sasa huyu Abu Rafi Akamfata ibn Mas'ud anaenda katika ibn Mas'ud Kisha Abdullah piya akamfata Rafi Kukutu wawilu wakawa ninda wapi Abdullah ibn Mas'ud Yauduhu Anikua kuwa nenda Kumutembelea Kumudulia hali Fantalaktu maahu Anasema kuwa alipoona Abdullah bin Umar Anamfati bin Mas'ud, Yee pia Abu Raffi Akaenda pia Pamujena bin Umar Falama ajalasna Tulipuketi Asa omeketi Utu watati Ibn meketi Ibn Umar pia meketi Alafuna Uya Abu Raffi pia meketi Asa Abu Raffi ilipuona meketi Saaltu Ibn Masaudin Anahadha lahadha niin kauan kun hän on ollut täällä, hän Ibn ollut täällä. Hän on ollut täällä. Hän on ollut täällä. Hän on ollut täällä. Ibn on ollut täällä. Hän Bila ya kuzidisha wala on ollut Ndipo Abdullah ibn Umar, akajua Hän on hadithi, ni maneno ya mtume sallallahu Hän on ollut täällä. Ina faida nyingi sana Hii na hata ili Kwa sababu za kuhusu maudhu moja nawe ni maudhu ya kukanya munga Kwa kutumia ima mkono ama ulimi ama moyo Faida nazo patikana kwenye hadithi, hii Tuteleza haraka haraka faida hizi kwa kuwa ni nyingi <clears throat> Faida ya kwanza Ujubu al-amri wa wanahi al-munkar Hasbal istitua Ulazima wakumulisha mema na ukanya maovu Lakini Kuwa uwezo wako Kadiri ya uwezo wako Ndiyo sababu tukatikua vitatu. Kila moja kuwa kama naweza hii wafani Kama wezi basi nufatia Kama wezi nufatia Faida pili ujubu al munkar Ani ulazima wakuballishe na kuondoa munkar wadhalika biizalati na ni kwa kule kuondoa kabisa ule munga kuondoke wote au takfifi ama kupunguza takamasu wote lakini angalau upungue anekumanisha kuwa ukiona kwa kuna jambo la uovu la fanyika, na wewe na uwezo kuondoa jambo hilo lote lisifanyike basifanya hivyo. na kama huna uwezo huo lakini na uwezo kuondoa angalau kiwango fulani kiondoke ule wubu bakie kiwango kidogo basi pia fanya hivyo. alafu pia hadithi na manisha kuwa wabiikama tilu ukuba tishariyati alafahili na pia hadithi na manisha kuwa kusimamisha athabu ya, ya kisheria kwa yule alifanya kosa hilo. huyo ruwa kwa hivu na maana kuwa mfano Mtu ame Jenga nyumba Kisha katika ile nyumba Umekodisha mtu Mara ule mtu Hamaza kufanyaje Kuja pali na pombe Analewa pali katika nyumba ambayo umekodisha Sasa wewe nitakiwa umkanye Ule mtu Na kwa sabi ya kuwa hawezu Kamzuia kulewa Kile amba tunezu ni nini Ni kutokuja pale na pombe Isa utakume punguza, haujondoa kabisa ule munkari Sabi munkari kuondoa nini, ni kule kuwa ya silewe Lakini sawewe uwezoatikawa nini, ni angalia Hapa kwangu, ni marufuku kuja na ulevi Misiluka lewa hapa utondoa katika ili nyumba Basi haka kusikiza na haka watina halewi pali Lakini haka waninda kule huko, inje, kisha na kuja Akiwa misha anangia kwake na hasumbui mtu Analala mpaka hasumbia, lafanda zake basi lakini bora zaidi ni baada hapo kishajiwa mtu sample hiyo utafute mpango wa kumuondoa sababu si mtu na kama tunavyojua tunaambiwa kuwa alhamru umul alkhabais yani pombe ndiye mama wa maovu mengi sana hasa hata kama atajitia kuwa basi halio pale lakini bado analewa anakuja pala melewa, basi ataanza tena kusumbua sumbu tu hata kama si hili na hili hasa bora zaidi ni mtu kutafuta mpango wa kumuondoa ikiwa una lakini at least kabla kumuondoa ushapunguza le munka haji pali na ulevi. Lakini ikiwa yule anaelewa ni mtu ambaye una uwezo wa kumkanya kabisa, siku atukuje na pombe bali awache kabisa ulevi. Sasa ufanyi ufanye hivyo. Mfano labda ni mtoto wako ama njamaako, na yuko chini yako unezo kamkanya kwa nguvu mpaka akakanyika, sasa ufanyi hivyo. Lakini sasa ikiwa ni jamako, mfano ni mtoto wako ama ndugu yako umempata amenua ulevi imani miraa nazo mkononi ama ana pombe kwa hivyo hatua ya kwanza ambayo nitakiofanya kwa kumkanya ni kufanyaje ni kumnyang'anya ule ulevi kama ni miraa unamnyang'anya hasa utakuometumia mkono wako namnyang'anya ile miraa na unamwambia sasa hakuna kula na kisha kwanza leo nisikupati na kula miraa si hapa wala siku nyingine wala nsiki kabisa kuna mkanya lakini baada kumnyang'anya ule ulevi Unakuasa umuondua kabisa Na umemaliza kabisa Ile mzizi yagi Fasa unuondua kila kitu Lakini mfano wewe Umepangisha nyumba Uwe si mwenye nyumba Na wewe pia mpangisha nyumba Nyoti ni wapangaji Kisha bade huyo Analewa Na anakuja na pomi pale Nile nyumba inye pia siya muislamu ajali. We pia unaona kuwa ni makosa Hawezu kamukanya Kwa mbia angalia kila mtu shughuli kiki Ukiona ni makosa usifanya, mina wana nisawa, mina nafanya. sasa pali uwezo kamkanya kwa mkono ulimi pia umejeribu, ameku jibu vibaya, sasa kilichobakia ni kuchukia tu na baada kuchukia, sasa utafuti mpangu wa kutoka pali nikio nuna kuwa tina uwezu karakibisha ukuondua ni lekosa, nikuondoka pali jingine. njengine yesa inakuwa nini ni uhame, ufanye hijra kwa sabi hila ni intikal ni mbada dilmasi ya ila bada limadha al-salah ama mbali kulikufri ila balal madha alislamu kwa hivyo ukiona kwa pale kuna wovu angalau ni mpango kuohama nakalia deposit kisha baadaye unatoka unaenda kwingine kwa nini kwa sababu ya huo, kwa umeshindwa kuondoa uovu kwa mkono na hata kwa nini ulimi faida nyingine maratibu taghyir almunkar hapa tumeelezwa kuhusu viwango vya kuondoa na ku geuza na kundu, na kubadilisha A'la maratibi taghili munkar bil yadi. Ani kiwango cha juu kabisa cha kuondoa munkar na kubadilisha ni kwa mkono. Wadhilika na hiyo hicho kiwango kaislafi alatil munkar. Ni kama kuharibu kile chombo ambacho kinatumika kwa kufanya uovu. Kama tulivyoeleza kuwa mfano umepata mtu na mairungi unachukua ile unaitupa kabisa choni. Hiyo ni kuondoa kabisa asili yake wala aina alimuharama ama labda nchomba mbashi natiniga kufanya uovu mbashi mpata mtu anagita mshukule gita na vunja vunja wakua likuwa natiniga kupigi ya muziki pali ama ngoma unayipaswa pasua ama alikuwa na kitu kama nini basi bitu vio taivu unavii aribu kabisa yu ndo alati alimunkar na aina limunkar kama kitu mbashi nipombi unamwaga e, kama bangi unavunja vunja unapona una, itupa huko choni Kwa ukubati faidi, na pia kama huli amba nafanyivu na muweza, nampiga Na mchukulia atua. Kama una, una uweza kumpiga, unamuitia polisi. Wacha kuhite kuwa inini, memchongia. hududi lakini lakisa polisi na muitaji kio labda nalewa na bombe amba ima ilalishwa na Kenya. Kasa hapo nushida. Halimuhimu, umustaki na mashitaka mingini, muambia kwa na tufanya fujo. Heo na anafanya hivu, hivu fujo, basi ila angalao ashtakiwe na fanywe tufujo kwa ikama tal hudud na hata usimishe haddi wa taghyirat wa ta'zirat na kuwadhibu na adhabu zingine ambazo katika hudud ni msultan lakini yeye ni kwa ule ambaye ni kiongozi almasaba thania kiwango cha pili ataghiru bilisan nikukanya na kuondoa ile uovu kwa ulimi wadhilika biba, bibayani hukmi almunqad ni kwa kueleza na kubainisha hukumi ya mkali wa na kukemea unhu ule munkar walau mifaili na kumlaumu yule mwenye kufanya wadaawatihi da'awatihi li na kumlingania afanye tauba almataba thalitha kiwango cha tatu ataghir bil qalbi ni kugeuza ule munkar lakini kwa moyo wadhalika bibugdi munkar ni kuchukia kuchu, kwa kuchukia ule munkar wa azm ala tariri, na kuweka azma ya kubalisha mkaruli bil qawli kwa maneno wal na vitendo لو amkana dalika lau kama itezekana hivi kwa hiyo ndo inatakiwa mta ileko moyo wako ni vipi kuchukia munkarule na kisha kuweka azma kuwa nitakopata uwezo nitakanya kwa mkono ama kwa ama uwezo wangu faida nyingine anna manafa katibi hadhihi almaratib huwa al ani kile kini cha kilichofungamanishwa na viungo hivi ni ule uwezo kwa hiyo inamaanisha kwa falai suru ila a dunia mtu kwenda kwa kiwango cha chini ma al qadti ala mafoka ilihali hali yeye kile kiwango cha juu yani wewe unaweza mkono na kwa ulimi lakini unasema kwa mtashukia tu hiyo hi Mta hifai nitakiwa nini uchukue kwa ule uwezo wako anna al wajiba yahtalifu bi iktilafi al qudhati fala wajiba kwa hivyo hii hadithi inaonesha kuwa ule ulazima huwa unakuwa ni lazima kwa mtu ikiwa ana uwezo kufanya lakini kama hana uwezo basi na lazima una muondokea naam anal matluba taghil hapa kinachotakiwa na kinachokusudiwa ni kubalisha ule munka la mujadla dlingkan si kule tu kwa maana kuwa ikiwa uovu nafanyika usiweni kuwa muhimu ni kukanya ule uovu hapana muhimu ni na kuondoa ule uovu Asina maana kuwa fain adda ila munkar akbar minhu fainahu yasiru ila inkar hinaybin munkaran fainahu yasiru alinkaru hinaybin munkaran anikiwa unaona kuwa kule kukanya ule munkar kutapelekea munkar zaidi hapo basi afadhali usikanye kwa sababu kule kukanya kwako ku, itakuwa ni kama sawa umechochea na umeongeza sasa ina faida kwa usionekwe kwati muhimu ni kwa mimi nimekanya hata kama watakataa na ongezesha ule wa dakika mekanya nimekanya angalia jeu unawezo uwezo wa kukanya kama una afadhali uache hivyo mpako pate uwezo kwa sababu gani unaweza kusema kuwa na kanya na kumekule kukanya kwako ku, ndio sawa unazidisha hiyo itakuwa bado hujatimiza lengo na makusudio nah, subhana allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Aast neut